Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini dan demi bapa dan anaknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahawa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahawa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Falaqutah melagubah, wama adrakah melagubah, fakurubah, atau i'timamun fi yoomi di masrubah, yatimahda makrubah, atau miskinahda makrubah. Maka, tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar, dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu, adalah golongan kanan. Waladzina kafaru bi hum ashabul mash'amah alaihim narun mu'sadah dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.